بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعباته سنة اسمه درينيس دو لك هديثة وبركرة لأيمان صحيحة إمام بخاري سجيد كنيدو وعنين عن آئشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله Inna Allahe qad gafra laka ma takaddam min zembika wama ta akhar fayagzabu hatta yu'rafa al-gadabu fi wajhihi ثum yaqulu inna atkakum wa a'lamakum billahi ana Udayi şey radiyallahu anha pranesenu ya direct Allah uposlanik sallallahu alayhi wasallam udayi şey radiyallahu Kada je naređivao ashabima da rade dobra djela, naređivao im je onoliko koliko mogu raditi stalno. Pa su oni rekli, inna lesna kehi etike jar sunovala. poput tebe, Allaho poslaniće, jer tebi je Allah oprostio grijehe koje si počinio i koje ćeš počiniti znači imaš oprost unaprijed na te riječi bi se Allaho poslanik sallalahu a.s. naljutio i njegova sržba je bila primijetna na njegovom licu a onda mi rekao zaista najbogobojazniji među vama i najučeni o Allahu među vama sam ja Tačka. da se vratimo a išavad je supruga Allahovog poslanika vjerovjesnika, majka vjernika Ebu Bekrova Kči jedna od najdažih žena Allahovom poslaniku alaihissalatu vaselam ulema se nazilazi da li je e, vrednija bila Hatidža ili ona kod poslanika alaihissalatu vaselam i dobar dio učenja ka, uzeo je neki srednji stav A to je da je kada u pitanju vjera i tako dalje, Hatidža ima više vrednota i odlika. A kada u pitanju ta ljubav Dunjalučka i ostalo, da je kod poslanika sa srelem bila na većim položaju. A sama Aisha radijallahu anha često je znala reći, ni na jednu poslanikovu žanu nisam bila ljubomorna osim na Hatidžu. Ili kao na Hatidžu, iako ju nikad nisam vidjela. Umrla je prije nego što je ona upoznala uopće zbog toga što je poslanik Aleyhi Salatu selam puno spominjao o Hatidu radijallahu anha. A iša radijallahu anha najučenija žena ummeta. Ponijela je tu titulu da je najučenija žena ummeta. Poslanik Aleyhi Salatu selam umroje u njenoj kući na njenom krilu kako bilježe imami Buhari i muslim da je poslanik Aleyhi Veselame umro a bio je naslanjen na njene grudi. Naime u njenom krilu je preselio kada je preselio spada među pet ashaba koji su najviše hadisa prenijeli od Allahovog poslanika sallallahu aleyhi ve sellem imala je 18 godina kad je poslanik umro a živila je 63 godine radijallahu anha a mm. iša radijallahu anha kaže ovom hadisu da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem kad bi naredzivo ashabima da rade dobra djela naređivo bi im dobro, dobra dijela koja mogu da rade, stalno. I to je sumneta u ovog poslanika. Dozrela. Znači, da se čovjek ne opterećuje dijelima koja ne može podnijeti i nije volio, kao što nisu voljeli ni ashabi, da radi dijela pa da ih onda prekide. Pa da ih onda prekine, to Ulema kaže kao da čovjek u neku ruku prekine neki dogovor sa Allahom Đaležanom. počne nešto radi pa onda neće, nego kad bi naređivao, a sahabima naređivao im je ono što mogu podnijeti i zato recimo Ebu Hureyre radijallahu anhu bio je velikan među sahabima učenjak fikha, premajno najviše hadisa uopće od sahaba radijallahu anhu međutim zbog njegovog stanja i zbog izučavanja hadisa i slabosti i stjelesne i tako dalje Poslani sa Selem preporučio Ebu Hureiri da klanja vitre prije spavanju. Zato što je znao da ostaje noću dugo obnavlja hadise koje je zapisao itd. i sve to, pa klanja ju prije zaspiš. A od posta naredio mi je 3 dana posta u mjesecu, bilo koja da izabere. Znači bez opterećenja. Znači da čovjek ne pretjeruje sa tim. Iako je Buhreire, radijel lahvanhu, nakon poslanikovoj smrti, tako što je zašao za u godine povećavao dijela sebi, tako da se prenosi kad me majka umrla nakon toga pa se oženio, imao je slugu, jednu trećinu noći proveo bi u ibaditu on, drugu trećinu noći supruga, a treću trećinu noći sluga. I tako da je Buhreire u ovoj kući cijelu noć bilo i badeta. Kad me omrla žena, podijelili su noć popola, a pred života, kad je ostao sam, provodio bi cijelu noć u i badetu. Znači, nikada ne buhurira u ovoj kući nije bilo, da nije bilo i badeta. Međutim, ovdje poslanik za srednjem ukazuje da čovjek, to, to, on je tad to mogo. To je njegovo stanje podrazumijevalo tad, I on je dobra dijela povećavao u skladu sa svojim stanjem. A ovdje, poslanisan Allahu A.S. Naređivao je ashabima i preporučivao da od dijela uzmu ono što mogu. To je ono što mi govorimo vrt. A to je da čovjek ima u toku dana dio ibadeta koji radi stalno. To je bolje nego na čovjek u jednom momentu provodi cijelu noć i ne znam nije pa onda drugu noć ništa pa onda deset noći ništa pa onda opet jedno i tako dalje to nije u redu nije dobro za odgoj čovjeka odgoj je proces navika na ibadet je proces i zato je jako bitno da u tom procesu ne bude prestanka pomalo ali stalno Tiha voda, relef, mijenje. Znači, kad ima pomalo, stalno, godinama, s godinama, čovjek će vidjeti da, recimo, jedan džuskor ana u vremenu u kojem se navikao, njemu je draže od bilo čega na svijetu i ne, bi, ne može ga ostaviti ni zašto. Ili, recimo, post jedan dan, tako dalje, ili dva, tri dana, ili šta je već navikao, ili određeni namaz na fila koji je kladje. Zato je ovo jako bitna odgojna jedinica kažu oni njemu mi nismo kao ti Allah poslanča, biva hoći da kažu njima jako malo treba da se trude više da bi zaslužili oprost i da bi ušli u dženet on bi se naljutio na to naljutio bi se zato što hoće da im kaže ja sam najučeniji i najbogobojasniji. Znači najviše Allahu znam i najviše radim dobri dobrih koja su korisna. I zato kad vam kažem nešto da radite, to vas dovodi do toga što vi hoćete. Ovo je također jedan od dokaza da čovjek ne može doći do Allahovog oprosta. Do onoga što želi osim putem poslanika, ali ih sada jer on najbolje zna, poznaje svoga gospodara i ono što traži ljudi i najviše radi od tih dobrih dijela koja vode ka Allahovom zadovoljstvu. Fajda je koristi iz ovog Pod Podjedan. Ulema iz ovog hadisa zaključila da dobra dijela čovjeka povisuju daju mu velike stepene i deređe na ahiretu. Kod Allaha Đalešanu. Odakle su to zaključili? Kažu, poslanik s.a.v. nije njima rekao nemojte raditi dobra djela svoje jedne uradlje ovoliko Ne. Nego ih je samo usmjerio da uzmu onoliko koliko mogu raditi stalno. A jazhaavi su znali, čim su tražili da više djela, da što je djela više... Što je dijelo veće i vrednije, da je stepen veći i kod ovlatočan. I to je tako. Ali, ne dijela koja čovjek radi jednom, pa onda ne radi ništa mjesecima i tako dalje. Nego stavna dijela koja su konstantna, ona dovode do tih stepeni. Drugo. čovjek treba da se trudi da sa svojim ibadetom postigne čišćenje, duhovni uspon i da bude bolji čovjek. To bi trebalo da ibadet dovede. Treći, čovjek treba da se zaustavi i da se ograniči na ono što je šarijat odredio ono što se mora i ono što je olahšica. I ovdje kaže autor da je bolje raditi ono što je lakše a u skladu je sa širijetom nego ono što je teže. Šta to znači? Da li je u širijetu bolje uzeti lakše? Ako je propisano širijetu. Kaže Jaiša radijallahu anha da je poslanik a.s. koristio uvijek ono što je lakše ako nije bilo haram. Lakši put. Naprimjer, imamo toplu vodu u bojleru. Da li je veći celapis je lapni abdest ako se abestimo hladnom vodom? u sunnetu poslanika bolje je se vodom koja tebi odgovara. Jel' tako? To je sunnet. Uzeti ono što je lakše za čovjek. Ako nije ograničeno šarijetom. Jel' problem je nadjeti se toplom vodom? Jel' će odgovara topla voda? Izabireš lakše. Jel' tako? Jel' svetalo starih ljudi ima osponaviti E, Pazi, Poslani Selem kaže da uzmanje abdesta u, u, u poteškoćama briše grijehe. Međutim, kaže, u Lema odnosi kad nemamo izbora. Znači, nemamo izbora, imamo hladnu vodu, trebamo da se abdistimo. E, alođe rešeno, zbog toga što se abdistimo, a nemamo ovaj drugog izbora sa hladne vode, obrisat će nam grijehe više nego normalnim abdestom. Malo to ide sa potirani tako? Kako misliš, koje smo sad? Da, da čekavu, potpuni, nisu... između ostalog i to znači pitanje da li uzimati mese kad je ovako hladno i tako dalje ili je bolje prati noge znači olakšice jesu propisane zato da bi uzve zato poslanik salallahu alaihi wasalam u jednom hadisu rekao Allah voli da se uzima njegova olakšica koju je olakšao u tim trenucima kada je potrebno. Znači, ako Allah daš jednom dao, kao samilosti svojim robovima nekakvu olašicu, onda voli i da se to uzme. Međutim, ovdje u pravi jednu razliku između čovjeka samog i onoga što naređuje drugima. Pa kažu, ako čovjek želi Naroči ako je učen. Onda dosta u ljeme preporučuje da uzima ono što je jači ozbiljnije, ne ozbiljnije, u smislu da je to ono što je zimet. To mnogi učenjaci primjenjuju na sebi, al kad su u drugi, vole da im ulakšaju. Načućene ja za nekad ne koriste neke olakšice iz svojih razloga zato što to smatraju da da im pomaže održavanje njihovog znanja i tako dalje. Čak je od odlučivanja ka kaže ne može čovjek biti zalim ako neće ostaviti mnogo olakšica i postupati po azimetima. U mnogim stvarima azimet to je ono ostavljanje olakšice. Rađeni po osnovnom propisu koji je propisan. Ali kad u pitanju drugi, čovjek treba da im olakša, kao što poslanci se nam kaže, olakšavajte, a ne otežavajte i ujedinite, a nemojte razjedinjavati. Dobro. I ovog harisa također zaključujemo da je u bolje i sunnet da radi dijela koja su manja da se ne optereći sa puno dobrih dijela. Ovo se misli naravno posle farzova. Misli se na nafila. U farzovima čovjek ne ima sloboda izbora. Međutim, ovo se odnosi na nafila i da čovjek uzme ono što može stalno raditi a ne da radi velika dijela ali rijetko. Ne. To nije dobro odgojno. A s drugih strani, kaže u lemah, čovjek kada radi malo dijelo, ali stalno, veća je mogućnost da umri na hajru, jer čovjek ne zna kad će umriti, možda baš umre u trenutku kad radi to dobro dijelo. I zato to je sumnit koji treba primjenivati čovjek koseve. Osim toga, odgojno čoviku više i na njega pozitivno djeluje malo dijelo koje radi stalno nego ne znam ni ja cijelu noć klanjanja ne, o, ovaj a onda nakon toga neklanja po, po mišići tako misli se na nafila ovo sve govorimo o čemu on nafila na neofarzovima u farzovima nema popusta u hmm. Epizodohadi Isa vidimo zašto su ashabi postigli to što su postigli. A to je njihova želja da radi što više dobro. Znaci, dobili su naredbe farzove i obavljaju ih. I traže od poslanika sallallahu alaihi ve još. Međutim poslanik tarehis salatu sellem Mi govorio tu želju samo u Okviriju usmjerio na pravi put da bi dala prave plodove. I to je ono što nama fali danas. Mnogome je onadine koju neki nazivaju takfir ili tako dalje ili obuzrano, imaju kod sebe vid preterivanja zaista u nekim stvarima. Ali ne zato što žele zlo. nego žele dobro, a ne mogu naći negdje puta da ih neko usmiri da i to u Okviriju i tako dalje. A i to je dio odgovornosti koji će snositi u lama ovoga naroda. Šesto. Propisano je da se čovjek ljuti kada se krši šerijetska naredba. Jer je poslanik sadoselem na ove njihove riječi šta? Naljutio se do te mire da se vidjelo na njegovom licu. Ako nešto dođe od naredbe Tako se i postupi i gotovo. Sebe. U no u izlogu hadisa zaključila da je dozvoljeno čovjeku da govori o sebi neke stvari, odnosno da se hvali, da tako bude, odnosno da kaže neke lijepe ili osobine svoje, odlike, odlike pred drugima po sljedećim uslovima. Znači da čovjek sad kaže pred drugima neku svoju odliku koju ima kod sebe, vrijednost, pred drugima pod određenim uslovima. Prvo, da postoji potreba za to. Znači ima potreba da se tim nudima to kaže. Drugo, da, se, da postoji sigurnost da se taj koji to govori neće umisliti. Ako je siguran od toga da se neće umisliti i da je korist od toga prisutna kad se kaže tim ludima, onda u tom slučaju može, kao što poslanik Alehi Salatu Veselam ovdje je rekao, najbogobojazniji i najučeniji od vas sam ja. Tako bi je poslanik Alehi Salatu Veselam rekao. svoje poslednje što zaključujemo iz ovog Hadisa je da je poslanik Alehi Salatu selam najkompletnije ljudsko biće i u znanju i u radu dobrih djela. To problema naziva snaga znanja i snaga rada, odnosno I u pogledu onoga što što je teoretsko i praktično, poslanik, alaihissalatu vaselam, je najkompletnija ličnost. I zato ga je Allah, Želeš Anhu, učinio uzorom svim ljudima. Nekad kane lekom, fi rasulillahi usvetom hasene. Vi u Allahovom poslaniku, alaihissalatu vaselam, imate najljepši uzor. I zato Kogod od poslanika, alaihissalatu vasalam, uzme neki sunnet i ono što je potvrđeno da je uradio, ne ima prava niko da prigovara za to, iako nije obavezan, za to što je Allahu poslanik, alaihissalatu vasalam, uzor. I to je opći dokaz za sve što se tiče tih stvari. Mi na kraju kažemo Allahu a'alam, wa sallallahu ala محمد Muhammad wa وسلم wa sahbihi wa sallama teslimen kathira U ovom gradu nemir vlada Gospodar u Malo nas na seđdu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 Dunja Luk je ostario, ali nije zapamtio da je bio kad je Islam ostavio.